«Самчук. Марія. Матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933. Книга про народження Марії. Розділ перший. Коли в Оксани народилася донечка Марія, була весна, свіли дерева, кричали птахи і парувала пітна чорна земля». Вишні черешні набули властивих барв, барв крові та сонячного проміння. Розділ другий Марії було п'ять років, коли мати застудилася і тяжко захворіла. Увечері, коли стомлений батько повертався додому з роботи в каменоломнях, Марія любила сідати до нього на коліна і гратися його вусами. Та одного дня його принесли з роботи додому – Задавленим каменями. Через два місяці після батькового похорону злягла мати і більше не підвелася. А Марію доглядали тітка чи сусідка. Невдовзі померлий Оксана. Розділ третій. Спочатку Марія жила в тітки Катерини, в якої було ще п'ятеро дітей. Тому вона відчула своє сирідство – Голова немита, полатана сорочка, ненагодована. Через рік дівчинка почала вже й працювати, пасла на вигоні гусей, а у дев'ять років пішла в найми до Мартина Заруби, пасти корів, носити воду, прясти вовну й мотати клубки. У дванадцять років на Марію вже почали задивлятися хлопці, а у п'ятнадцять вона стала гарною чорнявою дівчиною, працьовита, з чудовим сильним голосом. Сподобалась Марія Гнатові Кухарчуку, низькрослому рудому хлопцеві, кульгавому на праву ногу. Але не про нього ночами бачила дівчина сни. Якось тягне Марія з колодязя воду, а корній перепутька... Просить напоїти його коней. Підскочив, обхопив дівчину за тонкий стан та й поцілував. Розділ четвертий. Мартин із Марією ціють у полі пшеницю рівненько, дбайливо. Упоравшись, швиденько побігла дівчина до церкви на вечірню, де побачила корнія та й пішла гуляти, обнявшись. Корній розповідав, ніби до Марії збирається свататись гнатку харчук, але він грозиться перебити ребра й другу ногу вирвати, щоб не ліз. Самого ж корнія повинні на сім років забрати в москалі, у матроси. Закохані поклялися одне одному не забувати, кохати і чекати. Розділ п'ятий. Восени, корнія забрали у матроси. А Марія всі очі за ним виплакала. Гнатку Харчук, справжній господар, жив зі старшим братом Михайлом і його жінкою Одаркою у великій цегляній хаті. Хоч і не красень, а майстер на всі руки, то й бігали за ним дівчата. Але він усе стеріг Марію після вечірньої, цукерки носив на мисту з коралів, царицею за її вроду називав. Але дівчина постійно відмовляла хлопцеві, хіба що іноді співала на його прохання пісню. Іншого разу купив Гнат Марії шовкову хустку і силою запхнув за пояс і тільки милувався красою дівчини. Від Корнія не було ніякої звістки, а всі радили Марії придивитися до Гната, що з нього господар добрий. Багато плакала Марія, що Корній тільки матрос, і через сім років може й забуде її зовсім, а життя іде. Розділ шостий Михайлова жінка Одарка говорила Гнатові, що Марія йому не пара, що треба засилати сватів до Юхимової Ганни, бо в неї дві десятини поля, пара волів і корова». Але він стояв на своєму, і вже Марійка не так його цуралася, ходили поруч і більше мовчали. На різдвяні свята запросив справляти колодку в хату на своєму кутку, та Марія відмовила, бо знала, що ударка називає її наймичкою і чарівницею, бо гнат ночами не спить через неї. Мовчки затримав пару руку дівчини в своїй руці, та й подався, зітхнувши додому так і не давши зрозуміти Марії, що в нього всередині відбувається. Розділ сьомий. Усі свята сидів Гнат сумний, аж чорний. Більше не ходив він до Марії, не благав однієї усмішки, одного ласкавого слова, адже силою любити не змусиш. На водохрещу прийшов Гнат на вечорниці. Тут підскочила до нього багачка Юхимова Ганна, люб'язно говорила, розраджувала, та Гнат усе чекав, щоб прийшла Марія. А вона сама не прийшла, а підіслала хлопця передати Гнатові, що вона його чекає вдома. Так зрадів Гнат цій звістці, що й танцювати козака пішов, та так хвацько, хоча до того взагалі ніколи не танцював. Упрівши, сказав усім, що має негайно додому йти, чим дуже засмутив Ганну Розділ восьмий «Мов на крилах летів Гнат до Марії через сад, яр, копанки, перелаз, а серце аж калатає» Не встиг через поріг переступити, а його вже дружина Мартина Домаха припрошує до столу Випили по чарчині з Мартином і його сином Романом, говорили про господарство, будівництво Увійшла Марія і наче засліпила Гнатові очі Почалась вечеря, танці, Гнат перестрів Марію в темних сінях, сама взяла хлопця за руку а йому здалося, що йому всі царства на світі подаровано, що він багатий, ніби сам цар. Розповів дівчині, що не влучився з Ганною, як то люди кажуть, і прямо спитав у Марії, чи буде вона його. Але яка ж то дівчина прямо відповість. Тільки посміхнулась лукаво Марія і передала через домаху вузлик із гостинцями і прохання частіше до них у гості заходити. Розділ дев'ятий Не дочекалась Марія листів від корнія, то й відгуляли бучні заручини. Тепер уже ударка не називала Марію сиротою й наймичкою, бо працею люди щастя собі добувають. Не пожалів Мартин за Марію дати й хатнього начиня, що сама надбала й корівку, як годиться, добре підготувалися до весілля, спекли коровай. Мартинова дочка причепурила молоду по панськи, запрягли найкращих коней у підводу, найняли троїстих музик. Приїхав Гнат на гарних конях, вивів заплакану Марію з комори та й провів до хати розплітати косу. Благословили молодят іконами, але одна з них була меншого розміру, що було недобрим знаком Як виходили за ворота та співали пісню, Марія в ще більші сльози Агнат стримується, хоч і пісня ніби про нього навмисно складена І матінка не бачить, і батенько не чує На шлюб виряджають чужі людоньки Коники шиї гнуть, і дружечки співають на вінченні Марія була бліда, а гнат сухий і суворий. Удома в домахи зустріли молодих святими образами та хлібом, благословляли, молоді цілували образи та руки батьків, входили до хати і одразу за стіл, бо від самого рання нічого не їли, бо не годиться перед шлюбом їсти. Марія сиділа сумна, їла мало, не пила зовсім, думала весь час про корнія. Гнат намагався якось розрадити, та не міг нічим допомогти. Мартин подарував багато грошей, дві десятини землі та корову на розплід, аж Гнат не сподівався, що крім красуні жінки, отримає ще й такий маєток. Коли відгуляли весілля в Мартиновому домі, повели до Гната, завели молоду до комори, вдягли тура, стояли гармидер і веселощі. Марія намагалася слухати одарку, бо вона там старша, та бути до нею привітною. Гнат подарував масі чоботи, за що треба було проспівати пісню «Ото ті чоботи, що зять дав, а за ті чоботи дочку взяв». Співала й Марія, а голос так і плакав. Гнат дивився на Марію як на святу, хотів підійти до неї, стати прилюдно на коліна і поклонитися до землі. Так і жили молоді. Гнат нічого не говорить, сидить і дивиться посоловілими очима на Марію, доглядає, як малу дитину. Марія любила слухати, як читають книжки, той щотижня ходив до шкільної й вечорами перечитав їй чимало книг. Марія ж переживала прочитане, раділа чи плакала разом з героями книжок. Незабаром народився у Марії хлопчик Роман. Гнат від щастя землі під ногами не чув. Тепер ніколи і нічого Марії сумувати. Милувала, пестувала дитину, мріяла, що вивчить синочка на лікаря. Одарка допомагала виховувати Романка, а Гнат зробив чудову колиску. Дуже тішилась Марія, що в синочка вже і зубинята ростуть, і новий звук він видумав, і зіп'явся на розкаракуваті ніжки, і протримався так пару хвилин, а якось зовсім виразно замамав «Ма, Мама, ма і Марія, і Гнат раділи, мов діти. Розділ одинадцятий Восени півторарічний Романю тяжко захворів Не їсть, сильна гарячка, кинувся висип Марії наснилося, що вони з Гнатом вийшли на проводи на могилки А коло них біжить уже дорослий Романю Десь узялася покійниця мама Взяла за руку Романя і відвела його до церкви Гнат привіз із міста лікаря Але було вже пізно Хлопчик був мертвий Мов, знавісніла Марія, "Карта Гната, що пізно по лікаря поїхав, не відпускає дитини з рук. Коли повернувся Гнат додому і побачив сина на столі, упав перед ним на коліна і заридав. Марія не ворушилася, не плакала. У хаті й дворі люди готуються до похорону, скрізь жалібні співи, кадильний дим, ридання Марії і жінок». Священник говорив, що все, що стає з нами, все потрібне, все необхідне. Ми можемо плакати, можемо ламати з розпуки руки, але воля Всевишнього є неухильна. І нагадав Марії горе Святої Матері, що народила світові Бога Живого, який всім людям кинув слова. «Прийдіть до мене, всі страждаючі і обременені, і аз упокою ви». Його розп'яли за це. І пригадай велику матір, яка день і ніч стояла під Христом розп'ятого сина, чекаючи його смерті. Пригадай її велику мужність, попроси у неї сили пережити твоє горе і видержати все так само, як це видержала вона, найбільша з усіх матерів». Марія падала навколішки, не знаючи, за що її Бог покарав, і складовища приїхала знеможена, відразу лягла і пролежала тиждень. Гнат не мав права підходити до неї, дуже переживав. Як тільки змогла звестися на ноги, пішла Марія на могилку сина, горнулася до сирої землі. Порожнеча в серці, заповнена колись дитиною, знову гризла Марію. Гнат знав це і тяжко страждав. Розділ дванадцятий За півроку народилася в Марії друга дитина, нежива, але бідна жінка не відчувала великого болю. Саме тоді прийшов на відпустку Корній і хоч жив від неї недалеко, але бачив її тільки в церкві. Став він високим, Показним, пишно й чисто одягненим, жартує з дівчатами і не помічає Марії. Не раз наверталися сльози, коли бачила, як проводжає молоденьку сусідку Ганну, так само, як і її колись. Гната ж Марія не помічала. Сам собі вдома працював, сідав до столу коло Марії, але його можна було зовсім не бачити і навіть не чути. Корній пробув у відпустці два тижні і поїхав. Марії було шкода затраченого дівоцтва, хотілося помститися комусь, а що під рукою Гнат, так на нього все. Він у всьому винен, у перому впився у її соковите дівоцтво і висмоктав з нього перші найсолодші соки. Стала Марія вбиратися в барвисті спідниці, голову крити по дівочі, заплела розплетену дружками косу і перестала цікавитися домашньою працею Заприятелювала з Ганною, танцювала на музиках, верталася поночі додому Гнат усе знав, усе бачив, але терпів навіть тоді, коли не встигав чогось по господарству зробити, поки Марія десь гуляла Часом Марія не приходила на ніч додому, кажучи, що ночувала у домахи, але злі язики говорили, що вона де інде проводила свої ночі Тоді Одарка і Михайло заявили, або вона сидітиме вдома та працюватиме, або хай собі під три чорти вибирається з хати в комору Не стерплять вони такого сорому у сварці перемогла Марія. Ігнат наскоро зробив із комори хату, поставив стіл, лави, стільці і перебрався з Марією на самостійне господарювання. У сварках поділили сад, поля, город. Сміялися з Гната в сирі люди, що його дружина казиться з жиру, за хлопцями гицає як кобила, а ти без ложки теплої страви сидиш. «Яка в тебе сорочка? Коли вона прана? Воші тебе загризуть! Був чоловік, як чоловік, а тепер, пробач, гузниця!» А Гнат усе мовчав і тільки працював. Минув тяжкий, суворий рік, коли Гнат пробував було читати Марії книжки, але мало її вже цікавили ті байки. Вона більше співала... І чулося розгульство кпини над усім у тих піснях, що їх співають тоді, коли в хаті немає образів. Такими вечорами Гнат не йшов до сусідів, бо там його тільки висміють, а знаходив спокій у садку, де, обійнявши долонями голову, можна сидіти на пеньку й думати. Повертався в хату, пив молоко і навшпиньках лягав спати. Радіючи, що Марія дома і вже спить. Гірше було, коли Марія на цілий вечір зникала в сусідів, де збиралися парубки, молокососи, пробачте, сопляки. Тоді Гнат сидів удома й читав Біблію. Одного разу розказала Гнатові сусідка Гапка Хомиха, перша пліткарка, що гуляє Марія зі смаркатими хлопцями і скоро зовсім його з'їсть. А от коли тільки зайде до неї на кілька вечорів Побачить, що поможе, хоч і не ворожка І коли Марія була вдома Ігнат не мав де подітися Ішов до габки, яка його лагідно зустрічала Щоразу повертаючись від неї Наче трохи заспокоєним Говорив собі, що більше не піде до габки Бо почнуть бузна що ляпати язиками Але знову приходив і габка була першою ж, хто починав говорити. Хвалилася принесеними цукерками, хусткою, а невдовзі червоною спідницею. Спочатку Марії було байдуже до того, що люди говорять. Але потім заборонила Гнатові, щоб це було останній раз. Або сиди дома, або йди собі до тієї красуні назавжди. Два вечори просиділи Гнати з Марією вдома. Промовчали. А на третій з'явилася невеличка книжечка Говорилося в ній про хлопчину-сироту, який пішов у чужу сторону І там з доброго, порядного зробився великим розбишакою І коли він виріс, одного разу закохався у черницю Та спочатку не любила його, але обіцяла любити, якщо він змінить спосіб свого життя і стане порядним громадянином той змінився, дослужився в місті багато почесті своїми добрими ділами. Черниця за той час дійсно покохала його, але він розлюбив її і мусив ужинитися з іншою. Черниця з жалю та розпуки кидає вона стир і поволі стає вуличною потаскухою. Умерла п'яна на вулиці, і коли Чорт прийшов по її душу, йому заступив дорогу Янгол з мечем і сказав Відступися, нечистий, ця людина життям своїм рятувала грішну душу від загибелі, рятувала її своєю любов'ю, а тому вона належить мені Але це вже пізно, сказав нечистий, не може бути ніколи пізно, коли йде про спасіння живої душі, відповів Божий посланець коли Гнат дочитав, великі чорні очі Марії дивилися на нього поглядом вдячності. Щось тепле заворушилося в його душі. Захотілося знов піднятися знизу, випростати спину, сміливо глянути вперед. Того вечора Марія постелила постіль і не пішла, як звичайно, на зачіпок. Роздягнулася і лягла на ліжку. Гнат боявся навіть торкнутися її. Але по часі відчув, що стороння тепла рука злетіла з темноти і впала на його плече. Схопив її, приложив до гарячої долоні свої уста і заянчав так дико і так поляче. Тієї ночі Марія завагітніла по-третє. Розділ тринадцятий Народила Марія третю дитину, дівчинку Надійку. Гнат помирився з Михайлом та Одаркою, справи в бучні христини. Дитина росла, мирила батьків. Розхитане господарство почало швидко розростатися Засіки засипалися зерном, кадуби борошном, крупою Надійка росла милим дитятком на радість батькам і сусідам Гнат і Марія чують під собою твердий ґрунт А все, що було, стерлося з пам'яті Живуть спокійним селянським життям Сіють, збирають збіжжя І подумати не могли що всьому буде край У Великий Піст На село вдарив тиф і шкарлатина І ніякої лікарської допомоги Влада не знає і не відає, Що діється з її народами Помирають люди Темними морозними ночами Виють голодні собаки Чуючи, як іде з подвір'я на подвір'я Жорстока смерть І косить, не минаючи ні старого, ні малого не минув і місяць, як весела говорунка надія в муках та в стражданні покинула назавжди цей світ. Марія думала, що це жорстока несправедливість, безглуздя, кпини над нею, навколо тільки смерть. А де ж життя? Коли почнеться життя? Чого вмирають люди? Ще одне нещастя підкосило Марію Гнат цілий місяць лежав хворий і змагався зі смертю Тиждень пролежав непритомний Одного разу в пошуках палива поїхав до лісу І потрапив під деревину, яка потрощила йому криву ногу Гната відвезли до лікарні, а Марія залишилася сама на господарстві Дивно, але тиф оминув її Хоча й заходила до Михайла, де всі лежали, поралася, там допомагала, і нічого Щотижня їздила провідувати Гната, і навесні він таки переміг свою хворобу Перед Великоднем повернувся додому матрос Корній Дужий, міцний, голова у сволок хати впирається Зібралися люди, послухати, як він самого царя бачив і кричав йому «Ура!». Якось зустрів Марію, назвав її Соломя найвдовой, красавіцей і спитав «Ні скучна одной, нібось скучна, да?». Не знала Марія, що й відповісти. «Не по-людськи якось цей корній говорить». Але все ж дозволила йому приходити допомагати по господарству, бо всі лежали хворі, а в Корнія вдома навіть хліба не було. Корній ходив по господарству Гната, як у себе вдома, міг серед ночі скинути Марію з ліжка, лаяти матірною лайкою, а Марія цілу ніч тремтіла і не сміла голосно плакати. Гнат лежить прикований до ліжка в лікарні, сумує за рілею, дивлячись на яблуневу гілку, що рясно зацвіла навесні, за Марією, яка вже другий тиждень не приїжджає, бо, мабуть, має багато клопоту вдома. Якось замість Марії приїхав до Гната Михайло і розповів, чим так зайнята Марія, що чоловіка ненавідує. Погасла для Гната яблуня за вікном. Сонце почорніло, як підбите око як почув цю звістку. Розділ 14. На зелені свята Гнат повернувся додому. На милицях обходив господарство. Хлів, комору, льох, садок. Докоряв Марії, що не обкопала яблунь, грядок на городину не проготувала. А Марія Гнатові, що так довго хворів і нічого того не зробив. А якось Марія завела розмову про розлучення, бо ніколи гнати не любила, а зараз зраджує йому з іншим, якого завжди любила і без якого не може жити. Не може і Гнат без Марії, та вона ж і в церкві присягнула. Якось поїхав Гнат до млина, а коли повернувся, не застав Марії вдома, помітив, що бракує образів, скриня порожня, в доліжці немає подушок. Марія його покинула, а він же терпів стільки, що навіть кінь не витерпів би, і все-таки пішла. «Маріє, чого ти від мене пішла? Вернися, Маріє, не скажу тобі нічого прикрого, вернися, коли б ти знала, як болить у мене тут і тут». «Діти наші, чи ж я, Марія, винен, що вони повмирали?» «Ні, я не винен. Любив їх, турбувався за їх, болів їх смертю. А хіба ж, Марія, я винен? Чого ж ти тоді пішла від мене, Марія?» Не міг тієї ночі Гнат ні молитися, ні спати. Минув час, Марія завагітніла, та курній лютував, обіцяв обох викинути, проклинав ненароджене дитя. І Марія повернулася до корнія хвора, але порожня, мов вилощений стручок. А Гнат нічого не знав. Він погодився на розлучення. Після того, як владнали всі справи, Гнат із Марією зайшли поїсти до шинку. Змарніла його кохана жінка, синці під очима, голодна, а Марії здається, що вона тільки народилася і починає вільно жити».